A'udhu billahi min ashshaytan rajim, bismillah arrahman arrahim. In alhamd lillahi nehammaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ghafiruhu. Wa n'a'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina, wa min seyyi'ati a'malina. Wa yahdihi allahu falamudilla lahu, wa min yudlilhu falamudilla lahu, wa min yudlilhu falamudilla lahu. A'shadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la shariqa lahu. Wa shadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu, thumma amma ba'du. Jalifadat. Falënderimi takon Allahun subhanahu wa ta'ala. Vetëm Allahun e adhurojm dhe vetëm prej tij falë vendim kërkojm. Ndërsa përshëndetjet selamut e Zotit të gjitha të tubuara tek njeriu më i shëndër Muhamedi alayhi salatu wassalam. Mishokët e tij besnikë, familjarët e tij të ndershëm, migratet e tij të, ti të pastër, të gjithë muslimat që ndjekin rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin kemi filluar. Dhe kjo është Ligërata e 4 më radhë Kë e kemi titulu këtë titull Këtë vartë të Ligërata e mbi Njohjen e emrave cilësive të Allahu Tebare Kjoveteala të, të libri i hoqës e buhatimi në hibban I, i pa më cilësit e njeriut Vyrtitet e njeriut të menqor Dhe thamë se vyrtitet e njeriut janë relative Ndryshojnë po edhe mangsojnë edhe ka në kësan lëkët të meta E kështu më radhë Andaj atë çështja është pak më e lehtë. Të çështja e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala çështja është shumë e rëndë në kuptimin e pozicisë dhe në kuptimin e prerjes së një meseles që i përket Allahut te bareke ve teala. Andaj neve përmendëm në fillimin e ligjëratave se në temën e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu ve teala neve do të përmbahemi më shumë citimit. Çka do të më dawnë zë citimit? Citoj do të më dawn ka thënë filane dy pika tekst tekstualist gjerë për gjerë më shkruajnë për shonjë çfarë ka thënë për cilat arsye për arsye se neve nuk kemi të drejtë të flasëm për Allahun te bareke ve te ala Allahu flet për vetë vetën dhe pejgamberi i ti, tij alay salatu selam flet për Allahun te bareke ve te ala sot me lein e zotit jilal do të përmend mi çndrimat e katër shkollave juridike zyrtare Nëse mund të huazojmë këtë shprejhje me gjithë preventiva të veta Të katër imamve të muslimanve duke filluar nga Nuhman ibn Thabit, imam Ebu Hanife, Malik ibn Enes, imami i Medines, Muhammed ibn Idris e Shafi'i dhe Ahmed ibn Hanbel, rahimahumullahu teala Jo që këta imam janë më të mdoj se sahabët, nuk e kemi para pri këta se janë më të mdoj se sahabët Por se janë mëtë njohur në botë se sa tëndrimet e sahabove Apo, me fjalët e tjera, këta imam janë në bolë sinonime të mendimeve të sahabove Anda i gjenë se shumë mendime të sahabove janë shkri në mendimeve të e këtëre këtëri mamave Anda shpesher njërzit, kur dojnë me e të regu një mendim të një prej sahabove E kështu me radhë fillojnë duke të regu se këtë mendim kështu e ka morë filani mami prej sahabive Andaj, nuk i kemi para pri, pra e rendit ka qenë si vlezat, e rendit ka qenë Kur'ani, që e përmendom, përmendom hadithin dhe e rendit ka qenë sahabët. E rendit ka qenë sahabët. Ne vetë do të kthehemi te sahabët, me lenin Allahu te bareke ve teala, nëse këtë çështje është mbi ta. Ata janë njerëzit të cilët parë kanë të drejtë, me vol mbi shpjegim të emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Mirpo neve sot do të përmbledhim citatot e katër shkollave juridike për të pa unitetin dhe pajtushmërin e tëre mbi këtë qështje të madhe. Pra ne vedim se shkollat juridike vëzër dalojnë në formën se si e shpjegojnë një i badet, një e, akt fetar apo akt trektar ekstumerar. Mirë po të tashohëmi se në pikën më përmbledhse të fejtë Allahut e barek e vëtarat e janë të zhjetë të unifikuar. Pra nuk ka në mes e buhanifës Imam Malikut, Imam Shafi'iut dhe Imam Ahmedit As një loj mosmarreshje, apo konflikti, apo ngritje dileme Se këto emra dhe cisit Allahu të barë e kjo të tala besohën kështu Dhe kjo kështu është pajtuar në mesin e të gjithë atyre Dhe neve sot me lejnë Allahu të barë e kjo të tala do të citojmë për të tëre Imam Ebu Hanifi Adhezër do të filojmë për ti dhe të ajdu të zxatemi Dhe pasaj do të të shojme edhe qëndrimin e imam Malikut, Shafi'iut edhe imam Mahmedit Ebu Anivja ka linë në vitin 18 të hijgjrit dhe ka ndru jetë në vitin 150 të hijgjrit Që i bje në përputhje me vitin sënën neve jemi 2019 Ka linë në vitin 699, pro nga kjo ku jemi neve 2019 Dhe ka ndru jetë në vitin 767 Këto për të ditë për kam po flasim Ebu Anife e në mënë Imam Malik u të ndëruar vëzërl ka lindur në vitin 93 të Hijrit, të pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasalam dhe ka ndruajtur jetë në vitin 179 të Hijrit. Në përputhje me 2019 që ku jemi neve, ka lindur në 719 dhe ka ndruajtur në 795. Pra i ban 2019, kthehesh prabë deri në 795. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ka lindur në vitin kur ka ndruajtur Imam Abu Hanifa. Ra, imam Shafiu ka lind në vitin kur ka ndrruajet. Imam Abu Hanife ka lind në vitin 100 pas Zëjt të Hijrit dhe ka ndrruajet në vitin 204 të Hijrit. Në përputhje me vitin se neve i numrojm, i bie 767 kalind dhe ka ndrruajet në vitin 820 të vitës se neve i numrojm me kalendarin, kalendarin georgian. Pastaj Ahmed Ibnu Hanbal, Allahu më sharof, ka lind në vitin 164 Dhe ka ndru jetë në vitin 241 Dhe është më i, i riju në krahas, kras e, e, shokve të ti prej imamave I bje më, më i vëndshmi dhe i pari për e tira është Nërmani, Ebu Hanife, Rahimeullah Në vitët së të kalin, me përputje në këtë vitët së të neve jemi Kalin i më Mahmedi në vitin 718 Dhe ka ndru jetë në vitin 855 Këtë të nërrua dhe zërjan imamët e muslimanëve Për të sërë thot që i Hulislamu të imi e kretë toka dhe kretë historia pajtojot për imamdo kune të tëre. Kështë shpreja e që i Hulislamu i Hulislamu të imi e pra s'ka dikush dy veta që diskutojnë, pos atë tëre të sërë kanë, kanë lëkund dhe janë lajthit nga rruga e lisonetit, ata ka mundësimës me nëmru dhe njënin për tëre tëre, rë i imamave ndërsa kreet muslimanët e parë të mëdhej dhe ndjekësit e mëdhejve janë pajtuar se këta katër njerëz janë imam të muslimanëve. Fillojmë nga i parit e nderuar Vezir, Imam Ebu Hanifeh, të shohim çndrimin e tij mbi çështjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke وتعالى. Ë Imam Ebu Hanifeh i nderuar Vezir ka librën e tij ku ka përmend çështjen e akadit, çështjeve aqides, besimit Nallahun na te baraka w ta tala. Para sot citoj nga fjalët e Ibn Hanifës, ky libër të ndërua lëndës së na ka shkruajti Imam Ibn Hanifa mbi çështjen e besimit quhet Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ibia kuptimi apo msimi më i lartë. Dhe ekziston diçka që quhet Fiqhul Asghar, kuptimi pak më i vogël. Dhe Sheikhul Islam Timimi thotë se kjo është min diqqat e thëbirit, do kjo është prej shprehjeve të holla të çolluara nga ima me buha nifja, pëse nëse ka dhënë vërtet të kuptosh për Allahun është fikë ku më i madhë. Për nëse një kush nuk kupton kush është zotit vetë, që jetë janë cizit e zotit vetë, a i s'ka kuptu t'i s'ka tjetër. Për nëse nuk e kupton kriusin, kriesa është ma pak e rëndësishme. Dhe në këtë aspekt, thë shejkhullislam të i mije, se kjo shpreje fikë ku e këvarë o shumë e që luar nga e buha nifja. Këtë liber argument praqidan e Abu Hanifës, gjithashtu argumentohet edhe edhe kush argumenton edhe Ibn Qayyim el-Jawziyja. Porse, por çka këtë dilemave të krijuara, do të thë dalli kush për njerëz që nuk i ka, nuk është i pranimshëm me ato uh, dilema dhe ato mosmarrëveshje që ekzistojnë në mesin e e njerëzve. Shumë njerëz mendojnë se ky libër apo i është mveshur e Abu Hanifës. I është mveshur e Abu Hanifës. Për diçka, disa I kan vao se është i nvesh orë boanivës se ekzistojnë disa mesele që spërputhet me to me el-sunetin dhe disa ditë të tjera për shkak se është spërputhme el-sunetin kanvan ke libër nuk është i, i banivës. Pra diçka e ndryshme mohojn për shkak se është pajtue me diçka prej asajt që njerëzit e kanë besuar. Sa i përket çelibri është i banivës thash ka përmen shehullu samutimia dhe ibn qaym el-juzji. Por këto ditë do t'i lëm anash për shkak se dikush thot ti po argumentosh Me atët të cilën tje e madhron dhe e respekton Dhe neve kemi konflikt me ta dhe kemi mosmarveshe Atër këtë li për të ndëruar lecët prej hoxalarve të hanefive E kanë shpjeguar dhe vërtetuar një grumbullin madh prej hoxalarve Neve të të përmenin disa prej tëre Atët të cilët e din për çka bodhë fjale janë e din se për çfarë përflasim E bu mënsur el me turidi ka, ka ndru jetë në vitin 333 mështë Të hijgjën, nga pengamiri ale i salatu e selam, e ka shpjeguar libri Fikul Ekpar të Buanifës. Dhe bënësurët Bu më të rridi, ka një lojë të shkollës të kryuar, e cila ka në to shumë të mejta dhe shumë gabime, nuk kemi të ashtë me shpjeguar ato. Pasta e ka shpjeguar gjithashtu prej djetarëve të anefive, El Hakim Ishakibri Muhammed Ibn Ismaili, si li këndrujet në vitin 34 d. të hijgjit. Kjo dhe zërët, ndoshta për juve mundet më smecenë e rëndësishme nga se ideja është me, me citu që ka thonë Ebu Hanifja mirë po është e rëndësishme me dit libra së është Ebu Hanifës e pas taj ajo qka është në ta shumë ma, shumë ma e lejt Abdur Kadar El Gjilani njërë bidetarëve të mlejtë të muslimanve ka ndru jetë në vitin 561 të hijgjrit pra është të shekullit të 6 dhe 5 nga shekullit të muslimanve e ka shpeguar këtë libur të Ebu Hanifës, gjithashtu El Mawla Ilias ibn Ubrahime Sejnubi Kanë ndrujet në vitin 811 të hijgjrit Për shikoni, shekull pa shekull E kanë shpegu e librin e Ebu Hanifës, rahimahullahu Të ala Gjithashtu, Muhyiddin, Muhammed ibn Behauddin Kanë ndrujet në vitin 956 të hijgjrit E kanë shpegu e librin e Ebu Hanifës Gjithashtu, Ahmed ibn Muhammed El Mughnejsawi Ebu Lmunteha Kanë ndrujet në vitin nimi të hijgjrit E kanë shpegu e librin e Ebu Hanifës, gjithashtu Ali ibn Sultan Muhammed, ka ndrujet në vitin nimi, e 14 kështë më i njohuri, është i njohur me Ali ibn Sultan Muhammed, i cili është më i njohuri me shpegimin e Thikul Ekber të Bu Hanifës. Këtë të shka i përmenë në vëzër janë hanefi, këtë të shka i përmenë për e gjallare, janë hanefi nga rënditja shekullore e tëre. Pra, libri të ndërua në vëzër, nuk ka asë një më Imam Numan Ibn Thabit Ebu Hanife Rahime Hullahu Teala Dhe për atë i cini dëshiron më këthi më shumë E gjenë në për E gziston kaptine muslimanve cila shkruat E cila shkruat vërtetimi i dërshkrimeve të djetarur Kjo është prej e, meseleve më të moja që musliman e zotnojnë Dhe ajo është që ata kanë e, ilm shkoll Si vërtetohet se një dërshkrim është i dikujna Pra si pëshemë unë e këmë shqyt një fletë dhe vjen dikush mbas 200 viteve, mbas 200 viteve. Kat fletën Time ekziston te musliman shkolle veçan, ai e mer dhe studion dhe do kjo eshte e Philaonit, i cili ka jetuar kete kete vite. Me cila argumente, me cila argumente, me shom argumente. Me periudhen kur ka jetuar, me formën e shkrimit, me ato cka ka besue Matosh ja ka ma ja kapurcatuem ata që kanë dëgjuar di kush bretina e këshore. Por dikush thot, "Këçka ja e ka shkrujt njët filanin në kohën e vet e ka thënë me gojë se e ka shkrujt." Por kjo është për vërtetime se ajo është libra e tina. Profesor Fiqul Akbar nga Imam Abu Hanifa. Thot Imam Abu Hanifa rahimahullahu taala në kët uh, fletushkë që çun e ka titulluar Fiqul Akbar për ta mësuar kush është Allahu tebareke وتعالى. Thot Wallahu ta'ala wahidun la min tariqi al-adadi walakin min tariqi annahu la sharika lahu. Thot, Allahu i madruar esh 1 jo nga rruga numerore. Mir po nga rruga se ati se ai nuk ka ortak. Por kur themi përshim Allahu 1, doanija thot nuk është nga aspekti numeror. Çe me çkumrena përshim kur thosh 1, sikur imagjinovo 2 şi 3 këto radhë, jo. Por Allahu jeta s'ka mundsi me ekzistue çënia e ti në aspektin numeror los vien dikush para pastina është i vetmi krijuas i cili s'ka urtak jo nga aspekti numeror. Pastaj thot, la usbihu hu shay'un um min min al-ashya'. Ç'i qala tek tani ç'kësh buraye, çdo shprehje ka ekzistuar këtu për këtë dietar kanë shumë libra. E ka shqepualla, ç'ka tha me kët fjalë? Ronatas nuk kemi për mi shpjeguar, na vetë do të citojmë, më po, do të argumentojnë në fund se katër imamat janë pajtuar Në besimin Në Allahun të barek e vëtë ala Në një form të caktuar Pro ketë besoj në një form të caktuar Dhe kjo form është Në mesin e të gjithë Ka dhe në buha nifja A da më shëron Aj është ditë shka Që nuk i në gjason askush Pre kërjesave të ti Pra Allahu gjellu ala Nuk i në gjason kërkush atina Të barek e vëtë ala Nga sa jështë i pa fillim dhe pa mbarim, ndërsa çdo krije ka një fillim dhe ka një ka një mbarim. Pasi thot: Lem yazalu wa la yazalu be asma'ihi wa sifatihi al-dhatiyya wal fi'liyya. Shiqot, të zgjidhë këto vlezër rregulla. Ne pas kësaj ligjërate, më lejnë Allahu te barekehu te ala të, të di përmendni rregullat, të cilat e rregullojnë çështjen e besimit në emra dhe cilësitë e Allahut te barekehu te ala. Ndërsa këto vlezër janë bazamentet nga të cilat dietart më vonë I ka nëzirë regullat Por nëse do të dikush për shemur Ka i ka nëzirë shekhur islamu të imi e regullat Ka i ka nëzirë i mënkaj me gjuzi e Gjuzirë regullat Ka i ka nëzirë e bubekër e lbej haki regullat Nga këta Ese këta dhe zërë janë kanë Afër kuina Afër ulemave të Sahabëve të për ingamberit a lehi salatu Vë selam Thode bu anife, Allah e më shëru Allahu gjellu ala Ka egzistuar Dhe egziston në vazhdimësi Në pafundësi Me emra dhe cicit e ti Të qenjës dhe të veprave Pra Allah u gjelore dhe zër Nuk ka përfitu emër nga një vepër Por emrat e ti gjithmoni ka pas Si të qenjës, si të veprave Pra Allah u gjelore nuk përfiton në nëndi qka nga kalimi i kohës Kjo është për qëllim shpreja e bani Por shemo dhe zër, njëri ju Muret me qenjën kopratës Shembol njeri ju mund me qenjë koprac Me kalimin e viteve Bahot bujarë Dhe themi Ishte koprac U bahot bujarë Njeri ju është ignorant Me kalimin e koz Bahot i ditur Dhe themi ishte ignorant Dhe u bahot i ditur Pra nuk ka në krije sa Ishte pafuncish Dhe do tjetë pafuncish Qështu në këtë formë ku është gjejtë Jo Kushtu është kështu Vetë Allah u të barë A i ka qeni fort Dhe është i fort Dhe gjithë mund do tjetë i fort Mbar, pa e fut zamanin taj Të barek e vëtë ala Si në qenjën e ti, si në veprat E tina Pasaj vazhdon e boha nive dhe shpegon Qështën e emrave cicive të Allahu Të barek e vëtë ala Lëm jezellu ala jezellu bi esma'ihi Vosifatihi Vazhdon të jet i cilësuar Zotë i unë të barek e vëtë ala Pa fillim dhe pa mbarim Me emrave cicive të Allahu të ti Pra Allahu gjellu ala Emrave cicive të Allahu të ti që pranën pëndimin që jep jet dhe mërjet që kryon njërës dhe kryon kafsh dhe kryon melache dhe flet me Kur'an dhe flet me Tëvrat dhe flet me Injil dhe se e ka imin Allah u të barë kjo të talë kjo të salam al muhejmin al gafur të të wab al alim al hakim këto emrë ato të bua nifja i ka pas pa filim pro pa filim dhe kemi përmenjë se qështja e pa filim mendja s'ka mundësi me kuptua mund si nga se vet mendja Punon me ko Andë i duhet përgjimu prit mendoj Se duhet vak Përsa Allah u gjellë nuk funksionon kështu Gjellë në fi ula Pas e i thot Lem jahdu dhlehu ismun në vala si fetun A ti nuk i o shpi kër një emër dhe në cilësi Për Allah u gjellë vala dhezer Ka qenë kryuës kërse ka kryu asë një kryes Përra ka qenë kryuës kër nuk e ka kryu asë një kryes Dhe Allahu gjelma ka qenë i fort Edhe kërë s'ka pasë Kërë kujtë mi a kalëzuhë Fortësë Kërë s'ka pasë farët të kriuar Dikani cili armison Zotin të në të barek e vëtjala Pas e thot Lemjezë l'alimën bi ilmihi Wal ilmu sifët u hufil ezel Thot, tani shpegon detal Emre dhe cilësit Allahu të barek e vëtjala Thot, aj gjithmonë ka qenë i dishëm Me dijen e ti Ndërsa ilmi është cilësit e ti Në pa fillem Pro, e memulai dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia adalah tanpa permulaan bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kuat dengan kekuasaan-Nya dan kekuasaan adalah sifat-Nya sejak azali. Mereka berkata, "Kuat dengan kekuatan-Mu dan kekuasaan-Mu adalah sifat tanpa permulaan." Mereka berkata, "Kuat, ketika kuat, ketika kuat, ketika kuat, tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan-Nya. Kështu e shpikon Ebu Hanife, qështjën e emrë dhe cësive të Allahu të barek e vëtala Mu të kellimem bi kelami hi vel kelamu sifet u hufil ezel Ka qenë Allahu gjelluara i cilësuar me qështjën e të folurit në pafilim Dhe folja është si fati Allahu të barek e vëtala bare, në pafilim Pra dhezër Allahu mundësin me fol e ka pas pafilim Kure ka folë Kur'anin, në qastin kuri ka zbrit Gjibrili Muhammed A.S. qëtari sa. ka fol me Quran por se që ka qenë folës dhe i cilësuar me të folur ka qenë pa fillim dhe gjithmonë thamë kër themi pa fillim pa mbarim këto flitët vetëm për kryusin e matë të bareke wa teala fa'ilen bifihlihi wal fi'lu sifatuhu fil ezel Allahu ka qenë vepruas me veprën e ti dhe vepra është si e ti vepra është si e ti kelamuhu Fi'lu hu Vepra ti Të folur të ti Dhe zërë Qëtët dyja I kam ba Azap Tanë kohën Filozofat Në gjatë historis Ka thonë Si ka mundë si Allahu me vepro Shikonë Nga do të dhim Detalë Që Allahu vepron Allahu Munët me lëviz Gjellefi ula Flet Mirë po këto vepra Dhe zërë Për shkak se njeri ju Nuk munët me dalë Nga imaginatët e ti Nga fantazit e ti Me njeri shkon me një Dishkat gabu Me d Me njërës Boshim Allah u gjela na e lezum tash Në surën El Fejr Këtë dhe Allah u te bareke Wa tjela Wa gja e rabbuke wal meleku Safen, safen Dhe vjen, vjen, vjen Zoti jët Ka shumë grupe filozofike Se shumë dhe thot Ja Allah u nuk vjen Pa e qonë dikam Pse se Allah u s'leviz Se në s'leviz Ekshëm e Allah prej fantazive Dhe të krijuara në menjën E njeriun Andaj thot Ibu Anivja Allah u vepronë Qa thotë Allahu të bare kjo e tala për njeriun Kure krioj njeriun dhe i tha i blisit beri sejgde Pse s'pi bje sejgde pas i rakit me lachet Qa i tha Allahu gjellu ala? Pse nuk pi bje sejgde ati që e kam kryuar me dydur të mija? Kur anë dhe zë, surësat Khalek tuhu bje dej E kam kryuar me dyduar të mija Qa i bje? Ako dalim, mi thonë dikujt Banë ti dhe përbaj vetë Ka dalim dhe zhë njëri me të që më thot Ban e ti dhe pe baj vet ka dalim Se ban e ti është autorizim I veprës të kjetëri Dhe e bana vet është une e kumban Allah u gjerë thot Ademin e, kim, e kam kryu me dydur të mija Pse si rave se ishte o, Pse u ban e mendje mad Kërën e kam kryua me dydur të mija E kështë më ra Nga se ka prej veprave të së të i ban Allah u te bare kjo e tala Me fëjallën bëhu dhe bëhet Por Ademin nuk e ka kryu kështë Ademën e ka kryu me dur të vejta Të barëke vëtë jala Ademën e zërë Imamë i buhanife këto e vërtetonë se Allahu gjelë gjelalu vepron Me, me, me vejprën të sërëni përket Allahu të barëke vëtë jala Pas e thot Wal mef'ulu makhlukun Wa fi'lu Allahi të jala Gajlu makhluk Këshirë kjo është praja tani është shumë e hol Shumë e imë dhe kërkon vëmendit të shtupe Thot E vepruara është e kryuar Por vepre Allahut është pa kryuar Ta një merë shembul Ademin dhe kryimin Allahut Allahut Ademin e kë kryuar me dy dyrtë e veta Merë shembul, thot i banifja E kryuara, vepre e bërë është kryuar Pra Ademin është i kryum I kryum, kryesë Por veprimtaria nuk e kryuar Sa ato i ka ba Allahut me dyrtë e veta por veprimi i Zotit me durtevetë nuk oj krijuar. A ajo çka ka dal prej si çështja e ademit është e krijuar. A edhe kjo duhet më bë, më bë dallim. Shumë neve do të vimë të çështja e Kur'anit, nga se kjo është meselja e parë me se janë janë provu muslimanët. Kur'ani është fjalë Allahu xhellal xelali apo nuk është fjalë Allahu te barake ve taala. Kan thonë, si ka mundsi ka më kanë fjalë Allahu te barake ve taala, se na kur e lexoj natë, un po them me gjuhën time Ju a ime zonë janë buzët e mia janë krijuara. Këto buzat ka çën, zonit ka çën është krijuar. Dhe zoni ka mundësi të uput, shkonia ka mundësi të ndal. E sikon ka mundësi të kon, kështu fjalë Allahu Xhelaluhala dhe kanë ardhur dietar të muslimanëve janë për gjithë kësaj. Për tërë edhe edhe Imam, imam Ebu Hanife. Shikonë çfarë thot për Kur'anin. Al-Qur'anu fil masahif fi maktub. Kur'ani në mushaf është i shkruar. Fil qulubi mahfuz. Në përzemra i ruajtur Wa alel el suneti më këruun Në përgjuh i lezuar Wa alel nebihi a.s.m. mun e zelun Dhe tek Muhamedi a.s.m. pengamberi i zbri i tur Tani, kjo shpreja shka vjen tani, është shumë nënësi Shpreja jonë me Quran është kriuar Por që e më dojë, kur te lezon Kullu allahu ahad Zëni ota i kriu, është i kriu Zani jëtë është i krium Por e ledzuara Kull hu Allahu E had nuk e kriuar Sa ta i ka thon E ka thon i pari Allahu Gjellë gjellë lëhu E ti po e përsërit Që ka thonë Allahu Gjellë gjellë lëhu Thot al Ebo anif A da me shëro Wa kitabetuna Wa qiraetuna Lahu makhluka Shkrimi jo në i Qur'an Por që më tje e merë Në flejë dhe e shkruun Elhamdulillahi Rabbil alamin Arrahman arrahim Kjo Qur'an Por shkrimi jëtë Pena j Janë krijuara, t'i këshku e ke blejt s'le grafin Apo, e ke, e ke, është e krijuar Fleta është e krijuar Ledzimi jonë është i krijuar Vëllë Kur'anu gëjru më hluk Por Kur'ani nuk është i krijuar Kjo dhe zëmesele madhe E vëtë t'a shofë më të emri Allahu të barë kjo vëtëala Detalish kër flasën se Allahu qëllë vëala Flet Pasë e, e ka përmenë qështjën e Musait Alej salatu e selam Athe ka porvëse si Allahu xhelalu i ka folur atij dhe i ka folur drejt për drejt. Nga se ka për njerëzve të cilët kan thonë se Allahu xhelu xhelalu Musait nuk i ka folur drejt për drejt, po ai ka kriju zonin te te zjarri, te pema. Nga se Allahu i ka thirrë Musain te pema. Ata kan thonë Allahu e ka kriju zonin te pema. Vetëm e vetëm mos me thonë se Allahu xhelalu i ka folur. Do sa kur u shpyti Muhammedi, Allahu më sheroft, përkëtesëi le, ai ka kriju Allahu zonin te pema. Ka thonë nësë është ashto Që ka thuni që shpegojt fjallë Allahu Gjellonë në surën kasas Inneni en Allahu la ilaha illa ane fa'budni Që e shpegojt nëse pejme ka thonë këtë fjallë Thëtë Allahu Gjellonë në Quran kërë e kathirë musajni ka thonë O Musa, unë jam Allahu Alejotë Allahu mi thonë një pejme së thujti unë jam Allahu La ilaha illa ane Ska të adhruar zotë përveç, one Adoram muë Adoram muë ama e kam përqëllim Allahu në gjelë A mund është të mi thonë një njëri shire Adoram mu Ama zotin Mu zotin Dhe më më më menit këta në ma juridu në haula Shku e shprej këta në Shka dojnë ata? A dojnë me më u kërani në Profesor kërë ka hi filozofia e gregve Apo Platoni Aristoteli Këta të zëtë ka studiu filozofin Kërë ka hi të muslimant Jënë mundu me e kuptu me trunin e tëre Në kurian munduam të kuptojmë të rrëndë tëyra kanë ardhur me me çulira. Andaj ka përmend Ebuanivja, na tani vëzë, nuk kemi të shpjeguë këtë libër. Nëse Allah udhëzon Allah do njëherë shpjegojë na detaj për detaj. Tani vetëm na intereson një pikë se Ebuanivja është i pari prej tyret sicili ka besuar në çështjen e emrave të sicimit Allahu te bareke ve taala me përputhje me sahabët dhe tabienet, dhe se tja i katakua, i katakua e tabiinet të sertë i katakuar, i katakuar në kohën e tij. Pas e ka thonë وله يد ووجه ونفس فما ذكره الله تعالى في القران من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال ان يده قدرته او نعمته لان فيه ابطال الصفه وهو قول اهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف Dhe më kta përfundon atë nderuar Lezën, nga çka është pika më kyçe që të sa më ka përmendë Buhari, pasoj vazdon në librin më i shpjeguar dhe shumë gjëra për gjërat që sa di për kasin besimin dhe akidën e muslimanit. Në këtë tekst ka thënë kështu, e, e citova për arabisht për ata i cili dëshiron miuqthi e origjinalin e ndeshkrimit të të vërtet. Fath e Buhari, Allahu mëshiroj. Allahu ka dorë. Allahu ka fityr. Allahu ka nefs. Çejnia. Fe ma madhkerahu Allahu Taala fi al-Qur'an min dhikri al-wajhi wa al-yad wa al-nafs fa huwa lahu sifatu bila kayf atë çka përmend Allahu në Kur'an prej fytyrës dorës dhe çejnjës ato për Allahun janë cilësi pa kayf pa thon si prallohu ka dorë nëse thot dikush e si e sidina do ke dinaci sepse ai ka pas dorë Para se më ekzistoi krijesa dësot kam pas dorë. A kuptove? Allahu ka ftyr para se më ekzistuo ftyra jote, ftyra ime, ftyra kafshës, ftyra e melekut. Para se më ekzistuo kit këtë, ka pas Allahu xhelalu ftyr. A do të, të bëh anivja ato çka përmend Allahu në Kur'an janë sifatat e Allahut, pa thonë çish. Ngase fjala si është problemi fantazijës tonë, problemi imagjinatës tonë, pa e thonë Allahu xhelasi. Kjo do të thonë se ajo s'ka formë jell në ulë, po të cedë, po të nuk edë. Tha në vazhdim, dhe nuk thuat se dora e ti është kudreti i ti apo begatia e ti. Nga sa ekzistojnë grupe të cilat thonë se kur e ka përmend Allahu Kur'an dorën, e ka për qëllim kudretin. Sikur bëhem kur thonë njëri pe neve e kanë finanin në dorë. E kanë për qëllim kanë se e kanë në pushtet. E kanë burt për qëllim kudretin. Apo kan thonë dorë i kanë Një muë, apo e kam dhëm begatim Thot, nga se në këta Pezullohet dhe Asgjësohet dhe zhbëhet Tësia Nëse themi, kur e ka përmet Allah u gjela dorën Dhe themi, shire, te e ki për qëllim Metaforikish forcën Kër Allah u gjela forcën e përmeni Me e mërë tjetër, kuvet Elkawi u lmetin Elkawi Elkadir el i fuqishmin el Por kure ka përmendë Allahu të e bare kjo e tala dorën Cilin kontekste ka përmendë dorën ha? Me dush Beljedahu Me pësutë aten A në shekhu lisevën të imi Kure ka për... shpegu këta jet Ka thënë Allahu që e në Koran thot Dituart e ti janë të shtrira Japin shumë Ka thënë nëse e komentonim me forcë A i ka vesh dy forca? Nëse e komentonim me nimet A i ka vesh dy nimete? A po më shumë Pravdezën, gjithmonë kushtë futët logika e Aristotelit dhe e, logika greke Jo e këse Greqie, Greqie së vjetër Njeri ju vjen me që dira Dhe s'ka mundësi me bo unifikim mes Asha që ka përmendë Allahu gjelar në gjuhën arabe të kudhuar Me fantazit e, e njerëzë Pas e ka thëmë, në vazhdim Wa hua kaulu ehlil kaderi vëllik tizel Kushtë thëtë që Allahu nuk ka dorë Pas në kuptimin e kudretit Kjo është fjallë kaderive dhe fjallë mu'tezilive Wa lakin jedë hu sifat hu hu bila kejf Ka thonë dore silsi e ti është cilë si e ti pa kejf Pa thonë qysh Qysh E se njëri ju e dit dore në veç ka e ka pa Wa ghababu hua rida Allahu ka hithrim dhe ka rizalë kënatësi Dysi fatë të presi fatëve të ti Allahu gjelluala Kur anë e ka përmen Radiallahu anhum Allahu është i knastë me ta Allah është i knasht Me ta Ka grupe dhe se atojnë Allah është knasht Pse Se pse knashtia është një loj le vërdije Për shemë Kur ti thuni njërit Unë jam i knasht me këtë dostin Tem Me këtë shokin tem Kjo i beset ti kini le vërdij Por Allah u gjellon Në qfar knashtia knasht Qësh i përket Qenjës e ti Allah u knasht për i badetin Qka ja banë dikosh Jo që ka do binë ta Ma di Allah u gjellon Ja mundëson në dikujna Ja mundëson me boj badet që tjetë Allah u të barek e vëtala Realizuës e disa precisifatëve të ti që e përmendën të qështja e ademit Alehi salatu selam Ka thonë, knacija dhe hidrimi janë dytë cilësi Precisive të Allah u gjelluara Pa thanë si Si është format, mënyrë, që shë ajo Ska mundësi Pro kriimi pikturave, kriimi fotove, pamjeve Nuk e gëziston në mundësi të njeriut për me sielë qështë do këtë Allahu të barek e vëtë të ala e kështë të më ralë ajo përket, është ka i përket qështë e se imam Ebu Hanifës Allah e Mëshirovë nërsa nëse në avjen uh, mundësia në radhët e tjera do të përmenjë me dhe gjërat të cilat janë edhe më të detaljshme nga qështja e emra dhe cizive të Allahu të barek e vëtë të ala në fjallët e imam Ebu Hanifës djetar i radhës imam i radhës është imam Malik Malik ibn Anas al-Bazzar është imami i Madinis. Kështu e ka titullin. Apo disa i kanë thon Imamul Hijra. Imami i vendit Hijrës. Që ti ka vopëng Ameli alayhi sallallahu alaihi, Hijra. Lefatkesia e muslimanëve është se sot nuk i njohin këta imam. Po si emra të mjgulluar. Po u kanë imam atje, dikur e buan i fjalë dhe do po vetëm sa për mu për la dhe mos marr rëshqe. Nëse ne nëse e ndalni muslimanin këtu, ti që po folon mënt këti, veti që po folon mënt këti, ku shoku? Çaka boki? Cilat janë veprat e këti? Kur ka lind këti? Me ka dhota kuki. A thotë si di këtë punën e? Po çish kë imun citimi dal zot në njerëzit që sjenvat aty. Shinjet i dit panjohur, sikur me me luftu për raje. Kë ajrim. S'ka munsi, por nuk mbrohet e panjohura, mbrohet e njohura. Ana musliman duhet me uqthi historisë muslimane, më mësu ka ne gabos imam, kush ja ka luftë feja ndër isot. Kta e kanë luftë feja, bla zot. Kta e kanë luftë feja. Kjo polemik cil e cila ekziston në fush sot. Kjo porçar cil e cila ekzistonte muslimanë sot. Kjo një grumbull i shumë i madi mendimeve, pas sa dikush pasaj ia shfurizon për thonë, e po tash duhet me boc tolerim se shumë mendime ka. Jo, bla zot. Fakt që ka shumë mendime në Evropë dhe saka sa ka mendime, bla zot. Në Evropë dhe saka ka mendime, është Freudë është loj loj e filosofi që ka orë pastina sa, sa mendime kanë rust Sa mendime kanë indian A do të themin e se Numri dhe laramania e mendime është argument se njëri u ka hapsir Kanë dojë mendjek Jo, du të mendjekat që ka du të mendjek Nuk është numri madhi mendimeve Argument se njëri u ta ndjekat kanë të teket Por du të mendjek kanë Imamat e muslimat e sëte kanë ndjek Muhamedin a.s. Imam Malik ibn Enes Malik ibn Anas, o shemami i cili e ka mbroj gjithashtu kët çështje, nga se në kohën e tij ka nis larg në vendet e Irakut me himo turbulluaj u i muslimanëve në çështjen e besimit. Transmeton Ibn Abdul Barr nga Imam Malik radiyallahu anhu wa arda. Ka thënë për çështjen e Allahut te bareke وتعالى: Allahu, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Laja khluminhu me kenun Shpreja, fjalija e madhe Shikodhe zër, imamët Nëse e mërë, tani vetëm sa për ilustrim Dikun, katër faqe është e, Besimi e buani Fës i shkruar në fikull e këmar, fikul katër faqe Nërsa është i shpeguar në vëllime Dhe kjo është prej interesantave Të qeshtës e muslimanve të par E thot një imam atje Një fjali Vinë musliman më vënë e shpeguj në vëllime ata Dhe djetarë që ditën, si ka mund, si se si ka në gjeshki, kretë të dëmë thani, që ka i ka nëzirë kë një vëllim, ki ka futa të me një fjali, përshka këta aftësis mendore të lartë. Pra e rrumbullakson një grumbull të mendimeve me një fjali. Dhe këtë zotësim më shumë diku që ka, Muhamedi a.s. Ka të në a.s. U ti të gjewa mi al-kelim, mu më është danë fjala për bashkuse. Për im ledhë njëzët kuptime me nj Andaj dietar nuk e preferojn kan. I thonë çështjes së të followurit paper, e cila është më shumë zbukurim apo gjehel sesa sesa il. Fatima Maliku, Allah mëshiroj. Allahu është në qiell. Allahu është në qiell. Dhe dia e tij është në çdo vend. Kjo është dallimi. Allahu është në qiell te barekehu wa 'alam bi arshin e tij, ndërsa dia e tij është në çdo vend. La yahlu minhu makan di esallahu nuki pshton as nje vend di esallahu jalwala nuk i pshton as nje vend pasaj thot ibni abdul barr rahimahullahu duke shpjeguar por çështja ne sifateve te allahut te barekeu teara ne çeshtjen e imam malikut qila li malikin i eshtan imam malikut arrahmanu ala al'arshi stawa fi allahu jalwala in surat taha ayeti 5 Al-Rahmanu al-Arshistawa Rahmani, Allahu Gjelluala Nbi Arsh është ngrit Kejfe stawa Si është ngrit Shikoni që përfidhon për tja Si është ngrit Tha Imam Maliku Allah e më shiro Në trasmetim Ka ard nga Imam Maliku Se para se më u përgjig Atraka E ka ullë kokën Dhe është mbulu në djërës Kër e ka pyt ki njëri Shikoh dhe zara ta kër kanë fol për Allahun e ka po shumë të madhe Sot njësa e qish folin për Allahun e qena Po be Allah e ka leju Po be Allah e se ka leju Thuti se këtë Allah i ndost e ka La haula ve la kuvete i la billah Po po kja Allah i po Kër kanë fol për para për Allahun ja e qena janë trejnë dhe zara Kër kanë njëri të pengamiri Dhe ka fol të shka për Allahun Thot transmitusje dhe aditën sa i Bukhari Sënë e natë shpi për jëmësëm të Por a t'dreni me Allah i qona, ditish ka Allahu subhanahu wa taala. Por njerëzit e kanë e kanë zbrit çështën në nivelin e hasmorive. Ka hasëm me dikant e përmend Allahu u jelos si u kanë kë e shlon apo ti ndihmoj. Jo vëlla, Allahu u jelwala është i madhruar dhe i larosur në shenjë të tjera. Në fjalët e tona ka mundësi me zbrit nivel të ulët, por Allahu te barake wa taala ndoshkon për këtë çështje. Fa atraqa e ka ul kokën dhe është dërsit është të jështë shumë Pasa e ka ngritë kokën dhe ka thamë kështo Istiua uhu makull Ngritja ti mbi arsh kapët E kuptojnë që shështë E dim që shë Që shumë ngritë mbi di shka E dim, e kapëmi Ua ke i fije të uhu me gjhule Ke i fije të uhu me gjhule Si e ngritë se dina Se në nuk e di në asë Allahun, asë arshin E mi të folë për një Për një diçka shumë të madhe Për një diçka shë ka pas Ska pas fillim Qish ki mundësi me folë me forma? Qish ki mundësi me folë me forma? Wa kejfie të hu me gjuhule Dhe të, të formësosh forma O shte pa njohër Ska mundësi me di si Wa su aluke anha dhe bidat Dhe të pyës është për këtë mesele o bidat E nëse të dikush pasika ka bidat, pësaj e ka folë këtë mesele Tho që i khulli islamo të i mije Të pësësh për këtë mesele është bidat Ku këthehet për emri hadha Ku këthehet për kanë Kanë thonë këthehet e keife Nuk lehot me vetë Qysh Qysh folë Allah Kjo bidat Pse o bidat Se jetë u vetë për diçka që së në tjapë gjeva për kush Hajde kush kam të thonë gjeva Qysh folë Allah Kanë me vetë Nëse pengamele a lejë salatu samë, të si ti ka folë Allah, a i së njep gjevapë, kërë që, që, që shka, kërë e ka në pyth pengamele samë, a e pa vëzotin tanë, tha, dritë e madhe, këta shohë? Pengamele samë nuk e ka pa, po, Allah, unë të barë e kjevëtala, kësht tjep gjevapë ty, a i ka im, bishtat ka qije, është afru sidra të sidratul mund tëhe, dhe prapsën tjep gjevapë, a ka mundësi me dhanë filani dhe allani? Jo Allah. Po sillën njerëzit në konejtat, në moçalet e logjikave të tjera, të kinse janë të lip diçka, po mos po gjejnë diçka. O Allah, kanë lip njerëzit me mijë vite, s'n kan gjetur kur gjatë. O ndesh gjallia e njëra ti filozofin. O ndesh gjallia e njëra filozofit i cili e ka diskutuar për Allahun te bare keutalla të dhe ka thonë nuk besoj dhe sa ta shoh. Unë s'besoj, unë s'mashtrona. Unë nuk po lë polonë jam i macyr. Unë nuk besoj dhe sa ta shoh. Dhe ka punë dialogisht vogul. Break dead E ka hap një grop Dhe ka mor një kofë Dhe thomër uj nga deti Dhe pëhud në këtë gropë që ka bo Dhe pyt ki filozofi Tho do djalo shka jetu bo Thot Që këtë deti ka me qitë këtu Ka të ka, ka, ka, ka dal da. Që më guht Ka thonë aje normal Ka thonë ma normal se sa aje cili donë me e fud Allahun në kohën e ti Unë jam ma normal Me që i që këtë dejtë, në që këtë grobë, fundja logikisht erok, e rokë, se saaj i cili donë me e futë Allahu Subhanehu Vëtjala, ku logikën e ti? Po nuk futët, ku e kënë në cilën logikë Allahu Gjelluarë, kur ti s'ke egzistu e? Trunë jo s'ke egzistu, të dy vjetë kanë lujt njërzit me tyje, kanë lujt, kanë lujt, kanë fluturua, tani u banë e ti ki bo disa vjetët dhe po folë në emër të Allahu Gjelluarë, unë du të asho, unë du të perceptoj, kurë? nda njeriu do të më di të katër në vetë vetvete. Atë ka thonë Imam Maliku, bida, me bidaat, "Wa su'aluka an hadha bid'ah." Më pyet se, "O është bid'ah, wa araka rajulun su'." Ka thënë, "Vetë shof njerin të keçh." T'shof njerin të keçh dhe ka përmendim Abdul Barri grumbull të transmetimeve të vërtetimit të kësaj të kësaj meselesë. Se Imam Maliku kur e shqiptoi, por emër citallahu te bareke ve taala, oshpërdih nge të fort. Pra shikoni Aja shikoni tani unifikimin mes përgjishës e Ebu Hanifës dhe këtina Ebu Hanifës, qka citojke, bilakejf, bilakejf Pasë si, pasë si Dhe zërë ata janë pajtuar në mesene Mosë vetë ata që ka orë në Kur'an, si Kënë nukën me luftu logikën Kënë nukën si ajo Tre në një, një një tre, një Pro kryshterët një, një, një, një Nukën kjo kështu Po ajo, aja lojën e egziston Allah të barë, kjo e teala, e ka fëtirën e ti, ti së në përfituronë, zë s'kita katë. Nuk i mundësime me përfiturua. Kjo është qështja e imam, imam Maliku, se i përket fjales se tina. Se i përket fjales se imamit të radhës, dhe është imam Shafi'u, Rahimehullahu teala, imam Shafi'u dhe zhjithashtu ka qenë uh, njëri cili është balavachu me njërës e cilët kanë deviju nga çështja e besimit e të pasor të sahabëve pejgamberit alayhi salatu sallam do ka pas një grumbull të polemikeve të sa di kanë transmetuar dietarët në po libra etyra përjasht që kanë ardhur nga imam uh, shafiu ose edhe libri i njohur al-asma was-sifat e dietarit të madh të musliman al-bayhaqi etj edhe transmeton hadithet pejgamberit alayhi salatu sallam sikur që keni në dhënë hadith dhe keni pa atje sikur që transmeton buhariu muslimi Abu Dawud niya existent transmetom Baihaqi. Qubaihaqiu lazer është imam i shekullit të 5 të Hijrit i cili është Shafiui. I cili është Shafiui mirë po hadithën e ka me zinxhir të lidhur deri te pejgamberi alay salatu wa salam. Kë ka transmetu akida ne imam Shafiui në librin e tij al-asma was-sifat. Thot imam Shafiui kur ne pyet për sifat Allah te barekehu teala qadon kështu. Lillahi teala asmaun wasifatun. Allahu tebaraka ve teala ka emra dhe cilsi. Emra dhe cilsi. Jaa biha kitabuhu, kto i ka tregu libri i tij i Allahu subhanahu ve teala, u akhbara biha nabiyuhu alayhi salatu ve salam ummatohu. Ve kallemru ma ato emra dhe cilsi pejgamberi i Allahut ummetin e tij. Në këto emra dhe zeku i kemi mërëna a, a jemi si kur të tjere që kanë dhënë Prejtë, a diçka Allahu që i doko dhe zeku Dhe zeku ka libra shkryuara Të filozofat Dhe të njërës e së dhe të miren me, me shkryme E përfituron ajë Allahun edhe pas të shkryun Zotit A da për shemë vë të regjen Shemë njërë i bërë gjermanë e ka shkryt Për endimi i idhive Ka për qëllim se gjdo njërë i ka kryu ka një zot vetin A ta m Nësë ata nuk shofin pas atë batilin shka e kanë gjetë në, në vendin e vetë Ata nuk e dinë se të muslimat nuk e gëziston Timi thamë, adi shka, si cëtë i për juve në ta formohet kanë i zëtë të krya vetë Jo, ma di në të ta shofëmi se me besu gabim në allahu në kofër Me besu gabim në allahu në gjitha u kofër Ra me formuhet, bindjet gabuar për allahu në drej për fejes allahu të barë kjeve të alë Ra me mëndu se allahu në gjitha ka një dishka shka se ka Apo me thonë se ka, di shka qka e ka, rëzik i ma dhe za, asënë thu e ka, kur zdi, asënë thu nuk e ka, pse, ku e dhete, adha e dhe dhe në islam është, adha e thamë duhet patetat indjekin citatët e muslimanuje, la jesau aheden min khalqillahi qamet alejhi lhujtjetu rët duha, ka thonë imam Shafi iju, nuk i lejohet as kujt, aheden është muhim, hiqë kur kujt nuk i lejohet, për e kriesave të Allahut që i është ngrit argumenti me i refuzua ta pro emra dhe cici të Allahut i vind i kujna e mësoj se Kur'an e pas ka Allahut këtë emrë, këtë emrë, këtë emrë dhe thot adi qka, unë e se marrë vesh këta se ka, ose unë zbinda unë e se ka, thot ima më shaviu nëse i ka ardhë në vesh dhe merrë vesh, kuptoj nuk i lejohet me refuzua ta dhe ta shumë me pse dhe qka ndohet me sa i refuzanë Li enë në lë Kur'anë në zëlebiha Se Kur'ani i ka s'jelata Kur'ani i ka s'jelata Va sahha arresulillahi a.s. El qaw lebiha Dhe është vërtëtuar nga pengamberi a.s. Të folurit me të sifate Aparmendën nga ligeratën e tret Para fundit Qka tha pengamberi s'ilatë Allah u kështu, Allah u ashtu, Allah u kështu Allah u s'bret, Allah u fol Allah u qesh, Allah u këzot Kito dhe zë janë sifate Dhe si dhuja vë dhe zë gëzot Po tash, peësoam çabe do ai po thot gëzo, ti do jo zgëzo. Çi ka forma e refuzimit dhe kundërshtimit. Kjo është rrezik vëllazër, rrezik i moni. Po njerzit, njerzit e dinin kur rrezikohet tregtia, kur rrezikohet dyqani, kur rrezikohet pasuria kapitali e këtyre më radh. Por la kanjuhuri kur rrezikohet imani. La kanjuhuri kur rrezikohet imani. Dorsa pejgamberi alayhis salam, hadis ai muslim, qalan alayhis salam vienni vakt muslimani, cho od saba musliman, nakshama chafir. Dhe zekë shamim musliman Në sabat qohë qafir Pseja Rasulullah Tha e shetë fejen për dëparë këse dunjaj Së mujë thotë Nuk mujë me ndru këtë komoditetet sënë dhe kam Në ka të regu për nga mirë ali Se njëri u kamë nësi mi shi të gjëra I kanë shi të dhe përbara Ekshë në mërrat Andë shkëtë dhe imam Shafi iju Fimara wa anhu l'adlu Dhe cilat i kanë transmituar njerëzit e drejt Shiko këtu tanihime dhe në shkencën e aditit Se janë të rridhën njërën me qëtër Kushta ka ka dhuneve që tohë dhe Përshimu, dhe se dhe dikush po. Kushta ka thonë se ka thonë i mamë shafiju që shto I themi, bej hakiju E kusha bej hakiju Hoxha mëj madh Pas i madhë, mamë shafiju Te shafijit Të cilin ka thonë i mamë nevoju Ska hoxhë më të madhë se bej hakiju Kanë thonë d I ka bërgjë shafi ijut Pse e kam sufejen Ka thonë përveç be haki ijut Ka thonë përveç be haki ijut Ka thonë përveç se aja ka rujt fjalt A të përshimu ka thonë djetar Ketë u mejt i ka bërgjë shafi ijut Pse se shafi ijut e kam sufejen Ka thonë përveç be haki ijut Pse se be haki ijut ka rujt letrën Unë e këmrujt të tijë, unë e këmrujt shafi ijut Eksu me ratë A të dhe zi imam be haki ijut Transpekt فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجه عليه فهو كافر. ايتوي يا ربي ش باس اكو شيرون ما ما شيكو ريشيكون. فاضي مام شفيو. كوش كوندرستون نكت مسيله نثي سيته د امرات الله تبارك وتعالى. بعد ثبتيمت اغمينتيت، اارضس اغمينتيت، اتارايش نيه كافر. مو هوس. وكما هو نمرت الله تبارك وتعالى. فاما قبل ثبوت الحجه عليه فمعذور بالجهل. Nësa para se mi ardhë argumenti, aja ar arsjetohet me padije. Njani për njërzve nuk i di se Allah e ka nje imërë, kur se ka nje. Edhe njani i vjen për janë e gjithë dhe i thotë, aja e diti se që që qështu e ka imin Allah, atë të di se di, këa e ferie, për se këmë një kërë allo, i s'ka hiqë, nuk shokështë. Allah nuk rrit njërzve dzumëna. Jo, ti s'deguchesh turma ona me me polshkujt Allah, e xungna, un e sigur, doja me zon. Jo, vëzë. Ai ta çon argumentin, ai ta shpjegon nea, ta çon pe nga mberr, dijon na xhallart, thot se kuptoi pikë i Hoxhë, kuptoi pikë i tjetër, se kuptoi pikë këtij. Kuptoi pikë këtij, jo. Jo rasti i gaju 4. E gaju pas tyre 4 me çindra mira. Pse? Ai kuptove tash po. Un e paçpodu. Tani, kaçetë rezultati. Tani, kaçetë rezultati. Lënë ilmu dhalike la yudraku bil aqli Wala bil rawijeti wal fikri Wala nukëffiru bil gjehli biha aqeden Illa ba'dëntiha il khaberi ileyhi biha Ka thani imam shafi iju Allah me sherof Ilmi për këto mesele Nuk kapët me mendje Nësë do të kush, po qësë se ka ditaj Po qësë se ki ditë ti Para se meni Njej, pro me mendje Me lanë njerën 500 vjetë, 1.000 vjetë, 1.000 vjetë Edhe më ndonë hajt e tashë Sa imrat Allah o t'i di, si dihiq Pse, se mendja nuk prodhëm informata Për Allahun të barek e vëtjare Walabi rrawie, e asë të menu gat Shëkojnë më më shëfië dhëtë Mustamoj e diku shventën me t'meqem Dhe shiri ka dal, une kam e menu gat Kam e në altë i shpija, menu, menu, menu Edhe, kam e bo filozof Ka se O si të menoj shumë, bax filozof Jo se t'i njëka tjetër Nuk mund është menjofë Allahun gjelluala me Dhe asme të përsi atër Me logarit Kështu, kështu, kështu A dhe i bika, qështu, ja Shka mënësi Me qka një fët Ilmu dhalik Ilmi për Allahum Veq me khaber Lajm Për Allahum Vipen nga më berit Sallallahu alaihi Vesellem Pasaj ka përmenda ajitin Allahu të barek i vëtëala Lejse këmith lihi shëj Unë vë huë sëmi Unë basir Azë gjë nuk është si Allahu Dhaj është dëgjuhës dhe shikuhës. Dhe dhe është të pas të e ka parmen imam Elbehaqiu në qështjën e si, emra dhe sifatit Allahute Barak e Vëtala, një grumbull të matë të transmitimit. Kjo është ajperket imam Muhammed ibn Idris e Shafi'i. Dhe imam i fundit për sot është imam i katërt më rarë dhe është imam Ahmedi, Ahmed ibn Hamben Rahim e Vëllahu Teala. Imam Ahmed i Vezër i jërasisht uh, e shtyme dhe për në fund, edhe në aspektin historik, po ed sai është i njohur për këtë meselë. Po Imam Muhamedi ibn Azër ka një grumbull të madh jashtë të hadithit. Shumica të librave i kanë mbi mbroqën e emrave të cicivet Allahu te barake ve taala. Andaj këtë djemtë e tij ka transmetuar, sa ata i ka pasur për dietarve, kanë transmetuar një grumbull të madh të përgjigjeve të fetfavë të Imam Ahmetit, një grumbull i madh i këtyre fetfavëve janë në çelën fush, në fushën e emrave të cicivet Allahu te barake ve taala. Dhe kjo çfarë argumenton, se Allahu xhelil xelan në çdo periudhë Imam që i ri mbrit si një lojë roje edhe më siguri për Koranë dhe kuptimin dhe mentalitetin dhe sënduta këtë njeri ju kërre besonë Allahum të bareke vë teala thot djali i Imam Mahmedit Abdullahi, Allah Mëshirov thot i thash babi të tem i thash babi të tem Rabbuna të bareke vë teala fokasema isabia ala arshihi, ba'inu min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli mekan qala na'am la yekhlusheju min ilme thot, abdullahu e pyta babën tem gjallivet e ka pyti imam Ahmejdin rahimahullahu i thash babi tem ke argumenton dhe zërse ata, qekan bote muhabet të shpia a e kshire filan lojen as e kshire a kish dal filan telefoni as kish dal la ha hallo la hallo E pyta babën temë për Zotin tonë Këtë imri ka shku të vetë babën Për çka? Gathana babë Gathana ajë Në alave ti neve kërkun heq Spudina na për dunja kërgja Për Allahu te bare kjo tani I ka zhjetë thë njës për meru i të fejnë Allahu te bare kjo tani I thash babës temë Allahu gjelle gjelaluhu është mbi Qilin e shtatë Mbi arshin e ti i ndar nga krijesat e tij i ndar nga krijesat e tij dhe kudreti i ti, tij dhe dija e tij ja në çdo vend tha po përgjigjja e imam ahmedit po argumenton çka beson imam ahmedit pra djali veti tha o bab allahu është mbi shtat kaçije mbi arshin e tij i ndar nga krijesat e tij a ilmi i ti tij dhe fuqia e tij ja në çdo vend tha po La e khlushej unë minë ilmi As një senë që ka egziston Nuk i ikë ilmi të Allahu të barak i vëtjala Pro qenja Allahu gjelluala është në arsh Ndërsa ilmi Allahu gjelluala përfshin Gjithë shkatë shka egziston Gjithashtu ka ard nga djali i tina Ka dhanë e pyytëm babën Për atë i cili thotë se Allahu nuk është mbi arsh Shikoni nga se imëm Ameri ka vazë Këtë lojtë debatë Vajhënimi që kanarë i kanë thonë, po thoi do njërës kështu Po thoi do njërës kështu Dhe, ish Mahmidi, dies, dhe adidin, salatu, i shpërgjizim oma Mahmedi Rahim e Allah në basë të djesë bërërën dhe aditin Epe nga medit alejt salatu Veselam I kanë thonë, disa njërës po thoi në Allahu në kësh mbi arsh Thotë i më Mahmedi Kelamuhum Kulluhu jeduru anel kufr Kretë fjallë të tërë si në rrëth kufrit Pse Mohimi Allahut në bëj arsh është kufr. Sëpëse është arrahmanu alën arshistava Shtatë ajetën Qur'an Va ilahukum, ilahum wahid Dhe zotë ju është zotë një I cili është mbi arsh I cili është mbi arsh Gjithashtu, ka trasmetuva nga ima Mahmedi Alla me shërof në të tëfsilin e fjallës Allah U të barëk i vëtër në surët el-mujadela Ajeti shtatë Ma e kunu min nëgjua thalathetin illa hua rabi'uhum و قوله تعالى ذا في ان الله جل وعلا وهو معكم اذا شاء الله ما يوجه كدهت يني سوره الحديد اكان بيتي محمدي كتاهjte c'sh kuptor shkolla zem ketare c'ka thon nuk jan traveta tufol vec allah u katerti dhe kta ajete i kan mor disa njer se kan thon a peshef se allahu nukon bjart nukon bjart nuk pse se allahu kuran thot Nuk janë trevejt atë të fol t'inza Vecë Allah e i katërti Dhe në jetë jetër surë e hadit Ka thënë Allah u gjellë Dhe Allah është me ju ve kudë që t'jeni ju Ka thënë kjo aja që shqipja Ha është be arshë, ha është me neve E kampitin Muhamedin ka thënë Ilmuhu muhitum bilkull Wa rabbuna ala l'arsh Bila haddin wa la sifetin Wasi akursijuhu s'semawati wa l'ardh Shko përgjitja dhe dhe Përgjitja ti kam pas po shkur tëra Por të plota dhe të nëgjeshta me ilm Ilm në kuran dhe haditi për nga berit Alei salatu salam Ka thonë i mëmahmejdi Ka thonë tefsiri kësa jeshtë kështo Ilmi Allahut e përfshim të tërën Pra s'ka di qka që i del ilmi të Allah Ndërsa Zotë i Jon është bjarësh Në Zotë i Jon është është bjarësh Pra Allah është bjarësh me qenjën e ti por me elmin e tij është më afër se da marr një hanë prej për njerëzve. Nëse qe është për kudretit më të Allahut te bareke ve te ala, pastaj ka thënë bila haddin pa kufizuo. Pa e kufizuo. Të ai ve kufizuo, mos e përshkrujt forma, kaç dhe kaç e kështu me rad. Wala sifetin dhe pa përshkrim, jo me përshkrujt. Sheu dokut kështu, dokut kështu. Kur ka hip kështu, la hawla wala quwta, nuk është. Po çfarë? Çndron bi arsh Pa, pa përshkrim Fursia ti Karrika ti e përmendur në surën Al-Baqara, ajeti kursi E ka përfshi, qilin Dhe tokon Qënë vëllon dhezër kursia ti? Abdullaj ibn Abbas, kërë shpit Qëka është kursia? Në ledhën ajetin kursi Dhe nuk ke kuptojnë atë Allahu, la ilaha, illaha, hua l-hayu, l-qajum A ti e po është një ajet farasht Juhu, kursia e ti përfshin gjithë qilën dhe tokën E ka pita për lajb një abbasin që ka të rëspetuj me më hakimin e musedrekin e tina Dhe i për një gjeriri ka në thonë Qka është kursia e ti ka thonë vendi i kam vëtë Allahu të barek e vëtë ala Kursia e ti është me madhës e kitë qilë dhe të toka Pa arqi Pa Allahu të barek e vëtë ala Onëzërt, tafawuluri për Allahun te bareku ve te ala shmesela e madhe, nga Mekkaç e rrumbullaksuam në pika të shkurtra, ajo se çka besojnë imamat katër për i muslimanëve, të njohura me shkolla të pranuara në mesin e muslimanëve, elus me Allahun te bareku ve te ala që Allahu gele jalal da muslimanë besue çish kanë besu imamat e muslimanëve, elus me Allahun te bareku ve te ala që zoti on gele jalalu da muslimanë kuptu Kur'anin, kuptu hadithin e pejgamberit alay salatu selam, elus me Allahun subhana ve te ala që zoti on gele jalalu da muslimanë që në përputhje me القران مهدينا peygamberi tayy salatu vesselam elusme allah tbaraka ve taala ce allah musliman kunshallah tindihman yitimat musliman vallahu timbolan fuqarac kamur allah tipasuran zulmcarindir medvedit ti spartallan akuru qawli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin